בשביל Yemen> כל דרפין, בשביל דורון, בשביל נעמי. נטע. אז היום, לפי המנהג החדש, אני קודם אדבר. ואנחנו אוכל. ואתם תאכלו. ואחרי זה אני אוכל ואתם תשאלו שאלות. אז אני הולך לספר סיפור. במחלה אני אספר אותו, ואחרי זה אני קצת אדבר עליו. נדמה לי שכבר סיפרתי אותו. לא שומעים, לא שומעים, יש פה רעשים. שיהיה שקט, אז ישמעו. אני לא יכול... ונדמה לי שכבר סיפרתי אותו, אבל אני מקווה שאו שאתם לא זוכרים, או שכבר אנשים התחלפו, בקיצור, ואם לא, אז תשמעו את זה עוד פעם. אז, קודם אני אספר את הסיפור, ואחרי זה אני אדבר עליו. זיו היה נסיך צעיר שהאמין בכל הדברים מלבד שלושה הוא לא האמין בנסיכות, הוא לא האמין באיים והוא לא האמין באלוהים. נסיכות איים באלוהים? כן. אביב המלך אמר לו שדברים כאלה לא קיימים כיוון שלא היו נסיכות או איים בממלכה של אביב ושום זכר לאלוהים האמין הנסיך לאביו ואז יום אחד ברח הנסיך מהארמון והגיע למדינה הסבוכה שם להפתעתו מכל חוף ראה איים ועל האיים האלה יצורים מוזרים וטורדי מנוחה שלא העז לנקוב בשמם. כשחיפש סירה התקדם אליו לאורך החוף אדם בתלבושת ערב מלאה. טוקסידו, עניבת פרפר. האם אלה איים אמיתיים? שאל הנסיך. ברור שאלה איים אמיתיים, ענה האיש בחליפת הערב. והיצורים המוזרים וטורדי המנוחה האלה, נסיכות וקשר, אמיתיות וקשרות. אז גם אלוהים בוודאי קיים, קרא הנסיך. אני אלוהים, ענה האיש בחליפת הערב תוך כדי קידה. הנסיך הצעיר חזר הביתה בכל המהירות. נו, חזרת, אמר אביו המלך. ראיתי איים, ראיתי נסיכות, ראיתי את אלוהים. אמר הנסיך בתוכחה, המלך לא התרשם. איים אמיתיים לא קיימים, נסיכות אמיתיות לא קיימות, ואלוהים לא קיים. אבל ראיתי אותם. תאר לי איך אלוהים היה לבוש. אלוהים לבש חליפת ערב. אם היו שרווליו בשלים, הנסיך נזכר שאכן כך היה. המלך חייך. אלו המדים של קוסם. רימו אותך. עכשיו אני לא אמשיך את הסיפור, שתהיו במתח, סיפור הסיפור אני ממשיך, ואני אתחיל לדבר עליו. <coughs> עכשיו, <coughs> התחלה, אם שמתם לב, היה היה נסיך צעיר שהאמין בכל הדברים מלבד שלושה. הוא לא האמין בנסיכות, הוא לא האמין באיים, והוא לא האמין באלוהים. זאת אומרת, פה מדברים על אמונה, במה מאמינים ובמה לא מאמינים. במה אפשר, השאלה היא כזאת בעצם, מה זה בכלל? מה זה בכלל להאמין? עכשיו, הרי אנחנו יודעים, יודעים, ש... בממלכה לא היו איים, לא היו נסיכות, ולא היה שום זכר לאלוהים. אל אז למה המלך צריך להגיד שזה לא קיים, אם זה איננו, אז מה פתאום... אז זה כבר שאלה. עכשיו השאלה השנייה זה, האם אפשר להאמין במשהו שהוא בלתי אפשרי? אתם זוכרים את המלכה האדומה ואת אליסה אה, בארץ הפלאות? אליסה שואלת את המלכה האדומה, ועד כמה את? אז היא אומרת לה, אני בת 101, חמישה חודשים ויום. אז אליסה אומרת, אני לא יכולה להאמין. אז היא אומרת לה, את לא יכולה? תנסי שוב. <laughs> תנשמי עמוק, תעצמי עיניים. אז אליסה אומרת לה, אין טעם לנסות, אי אפשר להאמין בדברים לא אפשריים. אז מה אומרת לה המלכה? הייתי אומרת שלא ניסית מספיק. כשאני הייתי בגילך, כל יום הייתי עושה את זה חצי שעה, <אח> ולפעמים הייתי מאמינה בשישה דברים בלתי אפשריים עוד לפני ארוחת הבוקר. אז, <אז>, <אז>, אז כל הנושא הזה של אמונה, מה זה בעצם? ולמה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים בכלל להאמין בדברים? זאת אומרת, האם אני עכשיו צריך להאמין שאני רואה טלוויזיה? אם, אם זה דבר שקיים והוא קיים כרגע, אז אני לא צריך בכלל להאמין. אני צריך להאמין שאני נושם? אז במה, במה אנחנו צריכים להאמין כאילו, במה אוקיי. שאין ידיעה. כן, רק במה שאין ידיעה צריך, צריך להאמין. עכשיו, אם אנחנו חושבים שאנחנו מאמינים גם בדברים שאנחנו רואים, זה יכול להיות. כי יש לנו נטייה להוסיף איזושהי שכבה בעצם בינינו ובין המציאות אפילו שהיא קיימת. אז כן, זה קיים, וחוץ מזה אני גם מאמין שזה קיים, אבל זה להוסיף אה, דברים סתם. עכשיו אתם זוכרים את הספר של אלן וואטס שאיתו התחיל כל הסיפור הזה, קוראים לזה הספר על אודות הטבור האוסר עליך לדעת מי אתה או באנגלית, הוא תמיד עושה את זה יותר טוב The book about the טבור against knowing who you are הבעיות מתחילות כשמנסים להגיד לנו בעצם במה להאמין או במה לא להאמין. להאמין בדברים שלא קיימים, או לא להאמין בדברים שקיימים. וזה מסבך אותנו. עכשיו, במה אנחנו מאמינים על פי רוב? במה שאבא, או אמא, או המלך, או הסביבה, אומרים לנו. למה שנאמין במשהו אם אף אחד לא אמר לנו להאמין בו? אנחנו הרי לא... אנחנו באמת אה, אה, ממציאים מעט, מעט מעט מאוד דברים. אנחנו חושבים שאנחנו ממציאים, אבל בעצם אנחנו בסך הכל מוציאים מכל מיני דברים. עכשיו, מה זה שלל האמונות שלנו? זה בעצם החינוך שלנו. אמרו לנו זה... עכשיו, אתם כבר זוכרים בטח, אני לא צריך לחזור על זה, שהחינוך עושים לנו ההורים, ההורים עושים את זה בכוונה, מתוך כוונה טובה, הם לא עושים את זה בשביל לשגע אותנו, הם עושים את זה כי הם חושבים שזה חשוב, ואנחנו עושים את זה לילדים שלנו, כי אנחנו חושבים שזה חשוב, וזה באמת חשוב, למרות שזה לא נכון. יש הבדל. זה חשוב, כי אנשים צריכים לדעת איך אנשים אחרים חושבים, אחרת הם לא יכולים להתקיים בחברה ועדיין זה לא אומר שאם כולם חושבים ככה זה נכון. <coughs> עכשיו <coughs> אני רוצה לעמוד שוב פעם <coughs> על שני מונחים שכבר דיברנו עליהם, על <coughs> אמונה לעומת אמון באנגלית זה בליף לעומת פייף. בעברית זה עוד יותר טוב, כי זה אמונה ואמון. אמון זה אומר שאם מישהו אומר לכם משהו, אתם מוכנים לתת אמון במה שהוא אמר, אם הוא לא הוכיח את עצמו עד עכשיו בתור נוכל בינלאומי, וזה לא אומר שאתם צריכים להאמין במה שהוא אומר, זה אומר שאתם צריכים להסכים, לנסות ולבדוק מה הוא אומר. זאת אומרת, לא לפסול את זה על הסף, אלא לנסות לבדוק, וכמובן, הוא צריך באיזושהי צורה, ביחד עם הדבר שהוא אומר, לתת לכם את המכניזם או את האלגוריתם בשביל לבדוק את זה. אתם צריכים להסכים לדבר, לא להסכים בגלל שאתם מאמינים, אלא להסכים שזה אפשרי. שזה לא מהשישה הדברים הבלתי אפשריים שאנחנו מאמינים בהם לפני ארוחת בוקר, mm. ולבדוק את זה, וגם לבדוק את הדרך שהוא אומר לבדוק, כי יכול להיות שגם בזה הוא מסדר אתכם. אבל אם זה נקרא אמון, וכשסיימתם לבדוק, אתם מגיעים למסקנה שלכם. כן נכון, לא נכון, מאמץ את זה, לא מאמץ את עוזר לי, לא עוזר לי, ועוזר לי, לא עוזר לי, או נכון, לא נכון, אתם זוכרים, אנחנו מגדירים רק בתור האם זה מוריד לי את הלחץ או מוסיף לי לחץ. לא שום דבר מעבר לזה, ואין לי שום ציפיות שזה ישקף משהו אמיתי שנמצא ביקום. ועוד דבר אחד, שאני שוב חוזר עליו, בסוף גם אתם תזכרו אותו בעל פה, יש שלושה, עד שלושה דברים עומד העולם, <laughs> <אבל laughs> על אמונות, <laughs> על דעות ועל הנחות עבודה. זאת <laughs> אומרת, אמונות זה דברים שאנחנו מאמינים בהם, ובעצם אנחנו אומרים, אני מאמין בזה, ולא יעזור לך שום דבר, אתה יכול לדבר עד שהפה שלך יתייבש, אני אמשיך להאמין בזה. חזק מאיתנו. חזק ממנו, כן. כמו שהעולם, כדור הארץ, הגול. מה? זה לא אמינה. לא, תכף אני אגיד מה זה. מה? מה זה? הסילומים. עוד סכם. אה, אז יש עצים, אוקיי. לפני שהקיפו את כדור הארץ? כן. לא האמינו שכדור הארץ עגול. אבל דרך אגב, יש עוד הוכחות שכדור הארץ עגול, למשל שהיא ספינה נוסעת, היא נעלמת. אם כדור הארץ היה שטוח, היא לא הייתה נעלמת. זאת אומרת, היא הייתה נעלמת... לא, לא, אבל נגיד, היא הייתה... זה... הייתה קטנה כל הזמן, ולא ה... גוף שלה היה נעלם והתורן עוד נשאר, זה הוכחה שכדור הארץ הגול. ואני מציע שלא ניכנס לזה כרגע, כי okay. אין פה אף אחד, אני חושב שבאמת, ואז יש אמונות, יש דעות, ויש הנחות עבודה. בוא נגיד, מצידי, זה שכדור הארץ עגול, זה מספיק שזה יהיה הנחת עבודה. בואו נגיד ככה, ראשית כל, אני לא רוצה סתם להיות נודניק, אבל כדור הארץ לא עגול. דומה לעגול, אבל הוא לא ממש כדור. <חוס> הוא קצת פחוס פה, הוא קצת פחוס שם, אבל לצורכי עבודה, בסדר גודל שלנו אפשר להגיד שהוא כדור, נגיד. אבל דעה זה דבר שאני מאמין בה, אבל בואו נגיד, אני מקבל שיש אנשים אחרים שלא מקבלים את הדעה שלי, ונגיד דעה פוליטית. זה לא אמונה, למרות שיש כאלה שזה כן אמונה אצלהם, אבל בוא נגיד אצל רוב העולם המערבי המודרני זה כבר לא אמונה, זה דעה, אני חושב שהעולם צריך להתנהג ככה או ככה, אני יודע שיש אנשים אחרים שחושבים אחרת, אני חושב שהם טועים, אבל אני יודע שיש אחרים ואני לא חושב שהם... אה, אה... אני לא חושב שהם משוגעים, לא נגיד ככה. אם יש לי אמונה, אז אני חושב שמי שאין לו את האמונה הזאת, הוא, הוא קצת לא בסדר. והנחות עבודה, זה מה שיש לנו כל הזמן. זאת אומרת, זה בכלל בסדר, כן? זה נתון לתיקון. אז... אז זה מה שהיה לי להגיד בקשר לאמונה. אני חוזר לסיפור. ואז יום אחד ברח הנסיך מארמונו והגיע למדינה הסמוכה. למה שנסיך יברח מהארמון שלו? <אח> אתם יודעים, זה גם מזכיר את הסיפור של בודה. <אח> <הוא> זאת <עזב אח> אומרת, ה... הוא עזב את הארמון. וזה במידה מסוימת, אני מקווה, גם מזכיר את הסיפור שלנו. זאת אומרת, גם אנחנו עזבנו איזשהו מקום לגמרי נוח, שאמר שלא צריך בכלל לחשוב, והתחלנו אולי לחשוב על כל מיני דברים שקודם לא חשבנו עליהם. אז למה בעצם, מה הסיבות שיכולות לגרום לזה? ראשית כל סבל. מי שבאמת סובל וקשה לו, פתאום הוא מוכן לבדוק דברים אחרים. עכשיו זה יכול להיות סבל-סבל, זה יכול להיות סתם מין נחת כזאת, מין חוסר סיפוק אקזיצניאליסטי כזה, שסתם החיים כבר מאבדים את ה... זה יכול להיות גם שיעמום לגמרי, שזה גם כן סוג של סבל. זה יכול להיות סקרנות, שממש אתה שמעת את זה פה ושמעת את זה שם, זה יכול להיות מפגש מקרי, או אולי לא מקרי, אבל שמצדך נראה מקרי מישהו שיודע, או שאומר שהוא יודע. <coughs> למה בודה ברח מה... יצא מהארמון? הוא בעצם ברח מהארמון, הוא היה נשוי, היה לו ילד, כי הוא הרגיש, מצד אחד היה לו חוסר סיפוק מהחיים האלה, ומצד שני היו לו ארבעה מפגשים, לו, היה לו מפגש עם איש חולה, היה לו מפגש עם איש זקן, הוא ראה מי מת, והוא גם ראה איזה נזיר הולך וכולו קורן מאושר. זה נקרא ארבעת הפגישות של, ארבעת המראות של בודה, וזה בעצם גרם לו שיעזוב את ההמון ויצא. ולכל אחד יש את הסיבה שלו, אבל אנחנו מדברים פה על, על מסע. והמסע מתחיל, הוא מתחיל ממשהו. עכשיו, הוא הגיע למדינה הסמוכה, הוא ברח מהארמון והגיע למדינה הסמוכה. עכשיו חשוב להבין, אתם גם תראו בהמשך, אני אחזור על זה, אבל הוא הולך וחוזר, והולך וחוזר, הוא כמו מין קיסינג'ר כזה שעושה מסע בילוגים, הוא הולך לזה וחוזר, והולך וחוזר. זאת אומרת, מה שחשוב להבין פה זה שה... מקום ההוא, המדינה היא, איפה שיש האיש החכם הזה וזה, זה לא כל כך רחוק. זה לא בשמיים, וזה אפילו לא בהודו. זה פחות או יותר פה, נגיד, עם הסתכלות אחרת. זה לא חייב להיות באמת איזה מקום אקזוטי. אה, אה, אה. ביהדות אומרים, לא בשמיים היא. אז זאת הכוונה, שזה בסך הכל בעצם, אם אני כבר אעשה ספוילר, זה להיות פה, אבל לשנות את המבט, את הנקודת מבט שלנו. זה בעצם הדבר ש... ושם, אני חוזר לסיפור, להפתעתו, מכל חוף ראה האיים. ועל האיים האלה יצורים מוזרים וטורדי מנוחה. שלא העז לנקוב בשמם. עכשיו, זאת אומרת, מה זה, בעצם, כשאתה משנה את נקודת המבט שלך, כשאתה הולך כאילו למקום ההוא, פתאום אתה רואה דברים שלא ראית קודם. עכשיו, תכף אנחנו נראה, יכול להיות שהם היו שם, הם היו שם קודם, אבל עכשיו הוא במקום אחר, עכשיו הוא הלך למדינה השנייה. אני נגיד יכול לספר לכם, ש... כשאני הגעתי לאנגליה, הרשיתי לעצמי ללכת וללמוד מדיטציה. זאת אומרת, אפשר היה גם ללמוד בארץ. אבל כשאתה בחוץ לארץ, זה אחרת. אתה, אתה... אף אחד לא יודע. כן, אף אחד לא ידע, כן. ואז הוא חיפש סירה. זאת אומרת, הוא מחפש איזושהי דרך להגיע לשם, וגם זה כמובן מזכיר לנו את המשל הבודהיסטי הידוע לרפסודה, של ה... שעוברים את, ה, את הנהר ואז התקדם אליו לאורך החוף אדם בתלבושת ערב מלאה ואתם מכירים כמובן את הפתגם המאוד ידוע כשהתלמיד מוכן המורה מופיע אז הוא היה שם, הוא היה מוכן המורה הופיע ולמה הוא בתלבושת ערב מלאה? חוץ ממה שאנחנו תכף נדע בגלל מה שאמר לו הזה כי <clears throat> התלמיד צריך להאמין שהמורה הוא משהו מיוחד בעצם המורה הוא בכלל לא משהו מיוחד הוא בדיוק בן אדם כמונו וכמוכם הכל הכל בדיוק אותו דבר אבל איך אמר אילן וואטס A master is someone who started earlier. זה הכל. לא שום דבר אחר. גם אם אנחנו חושבים שלמורה יש איזה שהן תכונות מיוחדות בזה, בעצם זה מהווה עבורנו איזשהו תירוץ, למה לנו אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהוא עושה. כי הוא כזה, הוא עם תלבושת ערב מלאה, הוא עם זקן ארוך ליד ברכיים, או עם טורבן, או עם מה שאתם רוצים, אבל בהתחלה לפעמים צריכים את זה. זאת אומרת, ו, ודרך אגב, יש משהו מעניין שאמר פעם איזה תלמיד של, של אטמאננדה, שהוא בעצם, אטמאננדה הסביר לו, שבעצם אין לו אני למורה ובעצם הוא לא קיים בתור משהו נפרד אבל מכיוון שהתלמיד עדיין לא יכול לקלוט את זה אז הוא חייב לחשוב שכן, שזה מורה כשהוא חושב שזה מורה אז הוא מוכן ללמוד כאילו כי אם הוא מראש היה אומר לו תשמע אני לא מורה ואין לי שום דבר ללמד אותך, אז הוא באמת לא היה בא ולא היה לומד. אז המורה כאילו צריך לעשות את עצמו כאילו שהוא משהו מיוחד. אז הוא עושה את עצמו, זה בסדר. אבל פה אנחנו כבר נמצאים תכף ברמה שאנחנו... האם אלה איים אמיתיים? שאל הנסיך, ברור שאלה איים אמיתיים, ענה האיש בחליפת הערב. והצורים המוזרים וטורדי המנוחה האלה, אלו נסיכות אמיתיות וחשובות. אז גם אלוהים בוודאי קיים. אני אלוהים, ענה האיש בחליפת הערב, תוך כדי קידה. עכשיו, איך הנסיך יידע אם האם אמיתיים או לא? ומה זה חשוב? ומה זה אמיתיים? עכשיו, מצד אחד הוא רואה משהו. זה אי? זה לא אי? אני הייתי דרך אגב בסין פעם, באיזשהו מקום, ששם עומדים על חוף הים ורואים איים. ואין שם איים. זאת אומרת, זה מין פטה מורגנה כזאת, אבל זה במקום מסוים, ו... וזה שמה כל הזמן, כמעט, לפעמים אין מזל. היה לי מזל, זה לא היה הכי הכי, אבל מה זה פטה מורגנה? זה קיים או לא קיים? מה זה קשת בענן? היא קיימת או לא קיימת? הצורך שלנו לדעת אם משהו קיים או לא קיים הוא צורך. <coughs> לכן אם אני אומר שהדברים במרכאות קיימים אבל אין להם קיום כשלעצמם הם לא קיימים בפני עצמם, אז אתם יכולים לשאול אותי, בסדר, אבל תגיד, זה קיים או לא קיים? הבניין עומד או לא עומד? אתם זוכרים את, ה... את הזה של קישון? הוועד הפועל. הוועד הפועל. <laughs> אז מה, חוץ מאשר אם זה גורם לנו סבל או לא גורם לנו סבל, למה חשוב לנו לדעת אם זה קיים או לא קיים? שאלה מאוד, מאוד שאלתית, שלכאורה זה ברור לגמרי, ברור, אני צריך לדעת אם זה קיים או לא קיים, כאילו. עוד דוגמה, למשל, ענן. קיים או לא קיים? ענן? ענן, כן. היית מעל עננים, קיים. והיית בתוך עננים? לא. כן, לא, לא, לא, לא טסת בתוך עננים? כן. כן. קיים או לא קיים? אה? לא. <אז> מה זה, עכשיו מה זה ענן? זה אוסף של טיפות מים, נכון? אז יש ענן או יש טיפות מים? אל תצפו ממני לתשובות, בבקשה. יש טיפות מים, זה ענן. אז יש ענן או אין ענן? זו השאלה שלי. זה האם זה קיים? את נוסעת בתוכו. מלפנייך, מאחורייך ומכל איברייך, ענן, אבל את נוסעת. כלומר, משהו זה משהו ש... ש... ש... שאתה קייאת. קייאת. אתה נתקל בו? כאילו אתה... לא קייאת יודע, קייאת. לא יודע. מה אבל זה מה, זה? מה זה קיים? משהו שאתה נוגע בו? מושים. רק מה שאתה נוגע בו קיים? אני לא יודע. זה זה זה... לא, אני, אני אומר כל שיש כל מיני, סוג. מיני סוגי של קיום, כן. וגם מחשבה קיימת. אבל זה ברור שמחשבה לא קיימת כמו בוטן וגם בוטן שאלה גדולה אם הוא קיים זאת אומרת או שזה שני שני פסיגים וניצן. אני אראה במשתל הוא קיים לא לא יש לך בעיית בוטן? מכניסה אותו לפה? את לועסת אותו? הוא קיים? במצב צבירה אחר אה במצב צבירה אחר אבל כבר לא כבוטן. כבוטן. לא ידעתי אפשר לזהות אותו. מה? אי אפשר כבר לזהות אותו. הוא איבד את האיכות שלו. קשה מאוד, כן. אז כל הדברים האלה, אני כמובן לא מנסה להגיד לכם אם זה קיים או לא קיים, אבל אני רוצה שאנחנו נגיע לחשיבה שכל הדברים האלה הם עניין של הגדרות. וכל זמן שאנחנו מסכימים שזה עניין של הגדרות, אז אין שום בעיה, אנחנו יכולים לתקשר, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו יכולים לעבוד, אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו יכולים להגיע לירח, אנחנו יכולים לבנות מסילות רכבת, הכל בסדר. מתי זה מתחיל להיות בעיה? כשאנחנו מתחילים להאמין שזה משהו מעבר להגדרות. ואז זה יכול לגרום לנו סבל. <coughs> למשל, נגיד אם אנשים היו חושבים שעננים זה דבר שקיים בצורה סולידית ואסור להיכנס בהם, יכול להיות שלא היו מטוסים היום, נגיד, לא יודע אם זה סבל, אבל... עכשיו, מה קרה פה בעצם? היו לו שני דברים שהוא לא האמין בהם, שלושה דברים שהוא לא האמין בהם, אבל הקוסם הראה לו איים, הוא ראה איים והוא ראה נסיכות. עכשיו, כשמתחילים לערער את הביטחון שלך, שהיית בטוח שאין איים ונסיכות, כי הוא האמין לאבא שלו. אז <coughs> עכשיו זה אזור די מסוכן, כי בעצם אפשר למכור לך באותה הזדמנות גם כל לוקש אחר. <coughs> למשל, אני אלוהים. או אני גורו. או אני אחליט עליך. כל מיני דברים, בגלל שהצליחו לערער את הביטחון שלך בדבר אחד או שניים. או בכלל את הביטחון שלך. אוקיי, אז אתם זוכרים, אז הנסיך חזר הביתה בכל המהירות. למה הוא בכלל חזר הביתה? יש פה איים, יש פה נסיכות, יש פה אלוהים. למה הוא צריך לחזור? כאילו, מה? להתווכח עם הסמכות. או, לברר. בדיוק. בדיוק. או ו... להתחלק במציאה שהוא מצא. גם יכול להיות, נכון. ובעצם <coughs> אפשר להגיד מבחינה מסוימת כאילו שזה העולם הישן, זה העולם החדש. כל זמן שאתה לא חוזר לעולם הישן ומוודא שהעולם החדש באמת קיים, אתה לא באמת בטוח שחזרת. אז נו חזרת אמר אביב המלך ראיתי איים ראיתי נסיכות ראיתי את אלוהים אמר הנסיך בתוכך המלך לא התרשם איים אמיתיים לא קיימים נסיכות אמיתיות לא קיימות ואלוהים לא קיים ראיתי אותם אז אם תבוא לעולם הישן ותגיד לאנשים שאתה מכיר ולמחנכים שלך שראית דבר חדש הם לא יתרשמו הם לא יבינו על מה אתה מדבר א' הם לא ראו אותם, וב' אתה מדבר בשפה שהם פשוט, פשוט לא מבינים. וזה המצב הרגיל. ואז אבא אומר לו, תאר לי איך היה אלוהים לבוש, חליפת ערב, האם היו שרווליו מופשלים, נסך נזכר שאכן כן היה, המלך חייך, אלו המדים של קוסם רימו אותך. עכשיו, מה התפקיד של קוסם? קיצ'י קוסם הוא, הוא כפול, הוא גם להקסים אותנו, כאילו לרמות אותנו, אבל קוסם, בוא נגיד קוסם מודרני, חלק מהשואו שלו זה להראות איך הוא עושה את הטריקים. עכשיו אתה יודע שהוא עושה טריק, הוא אפילו אמר לך איך הוא עושה את זה, הוא עושה את זה עוד פעם, אתה רואה את זה עוד פעם. עכשיו גם בודה דרך אגב השתמש במשל הזה של הקוסם די הרבה זאת אומרת הוא אמר העולם זה קסם אני אגיד לכם איך הקסם עובד ועדיין אתם תראו את העולם כמו שאתם רואים אותו עכשיו אני רק מזהיר אתכם שפה צריך להתחיל להיזהר אבל לא, עוד לא. עכשיו אני אמשיך את הסיפור. <coughs> את זה עוד לא שמענו. <coughs> בשומעו זאת, חזר הנסיך לארץ השכנה, והלך לאותו חוף. ופגש עוד פעם את האיש בתלבושת הערב המלאה. אבי, המלך, אמר לי, מי אתה? אמר הקוסם, הנסיך, בכעס. רימית אותי בפעם הקודמת, אבל לא יותר. אני יודע כעת שאלה לא איים אמיתיים ולא נסיכות אמיתיות, כי אתה קוסם. האיש על חוף חייך. אתה הוא המרומה נערי. בממלכת אביך יש הרבה איים והרבה נסיכות. אבל אתה נמצא תחת את הכישוף של אבא שלך ולכן אתה לא רואה אותם. זאת אומרת, יש פה עוד אפשרות. יכול להיות ששם אינים ופה אינים, כמו שהאבא אמר, ויכול להיות ששם יש איים ופה יש איים, והשאלה כל הזמן רק בעצם תחת הקסם של מי אתה נמצא. עכשיו שימו לב, ראשית כל הוא כבר לא מכחיש שהוא לא אלוהים הוא לא אמר הוא אמר לו אתה רמאי, אתה קוסם אז הוא אומר, רימו אותך אבל הוא לא אומר, הוא את הזה של אלוהים בסדר, הוא עזב אבל מה הוא אומר? בעצם שגם אבא שלך הוא קוסם ושם אתה בכישוב של אבא שלך ופה אתה בקישוב שלי. מהורהר חזר הנסיך הביתה. אז הוא כבר לא כועס, הוא כבר מתחיל להרהר. כשראה את אבי והביט בעיניו. אבי, האם באמת אתה לא מלך אמיתי אלא קוסם? המלך חייך והבשיל את שרווליו. כן, בני, אינני אלא קוסם. אז האיש על החוף השני היה אלוהים. האיש על החוף השני היה עוד קוסם. אני חייב לדעת את האמת, את האמת שמעבר לקסם. אז מה אמר לו אבא? תנחשו. אין אמת מעבר לקסם, אמר המלך. ואתם זוכרים מה היה המשפט הראשון שאמרנו כשהגענו לשמונת האמיתות? Right view is no view. זאת אומרת, אין אמת מעבר לקסם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה רק לראות את הקסם, ולהמשיך לחיות. אין איזושהי אמת שהיא אמיתית יותר נכונה מאשר מה שאנחנו רואים. אבל אנחנו צריכים לראות מה אנחנו רואים ולמה אנחנו רואים. וכשאנחנו, אפילו נגרג'ונה אמר שמי שבאמת מאמין באמפטינס, אז הלך עליו. זאת אומרת, גם לא צריך להאמין, לא בבודהיזם, זה הכל דברים בשביל להפחית את הסבל, וזה הכל דברים שהם יכולים לעזור נגד הסבל. אבל להגיד עליהם שהם אמיתיים זה כבר יותר מדי, זה כבר יותר מדי. מספיק שנראה מה כרישנמוטי קורא לזה see the false in the false אז תראה מה לא נכון במה שלא נכון זה הצורה היחידה שאתה יכול לראות במרכאות את האמת. הרמב״ם, מה הייתה המלחמה הכי גדולה שלו? נגד כל הניסיונות לתת לאלוהים הגדרות, או לשייך אליו תכונות, או לתת לו דמות. טען שזאת היא בעצם הכפירה הכי גדולה. עכשיו ברור, זה קשה. זאת אומרת, להבין שאין אמת, זה לא פשוט. זה, אתה כאילו נמצא בעולם שאין בו על מה להישען, חוץ מאשר על שבשמיים, <laughs> אין בו סימני דרך, אין בו תמרורים, אין בו נ"צים, ואנחנו לא אוהבים את זה במיוחד, זה לא הרגשה נוחה. לפחות לא בהתחלה. זה בעצם אומר שאין לנו דרך למצוא משהו שעליו שהוא... אפשר להישען. השאלה היא למה אנחנו צריכים את זה. האם נגזר עלינו תמיד לעבור מהכיסא גלגלים לקביים וחזרה, או שאפשר ללכת. עכשיו, אתה יכול להגיד, ללכת זה נורא מסוכן, הרבה יותר בטוח ללכת עם קביים. תלך עם קביי, תיתקל במשהו, יש סיכוי שלא תיפול. אם אתה הולך בלי קביים ובלי כיסא גלגלים, אתה סומך על עצמך רק. זה מסוכן נורא, אפשר לאבד את השיווי משקל. כן, זה נכון. ובזה בדיוק נקרא זה להתבגר. זה יותר ללכת על שביל, לא? מה? זה ללכת על שביל. <אח> ללכת על שביל זה בסדר, כן, עד שהשביל נגמר, כי... ואז אמר לו המלך, אין אמת מעבר לקסם. המסיך נמלא עצב, והוא אמר, אני אהרוג את עצמי, אני לא מוכן. בדרך קסם גרם המלך למוות להופיע. המוות עמד בדלת וסימן לנסיך לבוא אחריו. אז יש... אם אתה לוקח את העניינים ממש ממש ברצינות, שאתה יכול להגיד שאין אמת, או שאין אני, ואתה יכול לחשוב שאם אני אומר אין אני, אז אני כאילו נאבד, אני מתאבד <coughs> אפילו, אני אין, זה, זה כמו להרוג את עצמי. עכשיו יש בכתבים של ה... מיסטיקנים הנוצריים, יש ספר ידוע שנקרא The Cloud of Unknowing, שכתב אותו ג'ון אוף דה קרוס, במאה ה-15 או משהו כזה, והוא מגדיר שם איזושהי תקופה במהלך שלה, ה... במהלך הרוחני, שזה נקרא The Black Night of the Soul, The Dark Night of the Soul. זאת אומרת, כשאתה מגיע למצב שאתה... פחות או יותר נטשת את האמיתות המקובלות אבל עוד לא תפסת באמת מה קורה ומה שהוא אומר שמה זה שזה יכול להיות מאוד מסוכן ובשביל זה צריך שני דברים או שיהיה לך מורה או שיהיה לך משהו שאתה יכול לקרוא ויכול להסביר לך מה קורה. עכשיו, לשמחתנו, בימינו, חומר לקרוא, יש בלי סוף. לפני 200 שנה, להגיע לחומר הרוחני שישנו היום באינטרנט, ומתחת לכל עץ רענן, זה היה סיפור מההפטרה, ואתם יודעים שגם כתוב שאסור לדרוש במעשה בראשית, ובמעשה מרכבה, ביותר משניים, והטילו מגבלות על כל הדברים האלה, וכתוב שמי שלא מעל גיל 40 ויש לו ילדים ומילה קרסו שעשו פוסקים, שלא יעסוק בדברים האלה, היו סיבות, כאילו לא, לא, לא, אבל היום גם יש אנשים, יש ריטריטים, יש דלאי יש ספרים הכל ישנו, ואין שום סיבה כאילו, ושוב, זה יש בדרך איזה שהם, זה יכול להיות רגעים, זה יכול להיות שלבים, שלפעמים זה מתבטא בתור איזה שהם ספקות, זאת אומרת, מה אני בכלל עושה כאן, אתה לא מסביר לי בכלל לאן אנחנו הולכים, וכל זה, אתה רק אומר מה לא, אתה לא אומר מה כן, כן, אז זאת, זה נכון. אני לא אמרתי שלא, ואם אתה באמת מגיע לזה כמו הנסיך הזה, שהוא בעצם כבר מוכן למות, מה זה אומר מבחינה אחרת? זאת אומרת שבעצם הוא התייאש. אבל המילה הזאת, ייאוש, היא... יש לה עוד משמעות, הפוכה, זאת אומרת, זה בעצם, אתה הבנת שאתה לא יכול לשלוט בעניינים. הוא הבין שהוא לא יכול למצוא אמת. וכל, והעניין הזה הוא נורא נורא חשוב, כי חלק עצום מכל הבעיות שלנו זה זה שאנחנו מנסים להשתלט על העניינים. אפילו בפנים, אנחנו מחלקים את עצמנו לשני חלקים. חלק אחד זה התלמיד הטוב שרוצה ללמוד, והחלק השני זה הזה שלא מוכן, ואנחנו מתחילים בכל מיני מריבות פנימיות, וזה, זה, כל הדברים האלה, אם אנחנו כבר מפסיקים עם זה, ואנחנו מניחים לכל הבלאגן הזה, ולו בגלל שאנחנו פשוט התייאשנו, זה גם בסדר. באנגלית, קוראים לזה סרנדר, זאת אומרת זה כאילו להיכנע בעברית זה לא נשמע כל כך טוב. בע... בערבית זה נשמע עוד יותר משונה, אתם יודעים איך קוראים לדת שלהם, של הישמעאלים? איסלאם. מה זה איסלאם? איסלאם זה השלמה, זאת אומרת אני השלמתי, עם מה השלמתי בעצם? מצד אחד השלמתי עם העולם זה העולם, ומצד שני השלמתי עם זה שאני לא, איך אני ש... אגיד את זה? אני לא מחליט על עצמי. ש... <laughs> אני <laughs> לא <laughs> מחליט. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> עכשיו שימו לב עוד דבר אחד, בדרך קסם גרם המלך למוות להופיע. גם זה קסם, זאת אומרת, <laughs> הכל פה קסמים, זאת אומרת, המוות... מבחינה מסוימת הוא לא קיים באמת. זאת אומרת נגיד אחרת, הוא קיים כל זמן שאנחנו מאמינים בו. אם אנחנו לא מאמינים בו, הוא קיים אבל בצורה לגמרי אחרת. אתם זוכרים את הסיפור של תכנתן הלעלה בחורף? וזה בעצם... תחזור עליו או, זה שיעור רבה. בסדר. זה כל דבר משנה תשובה. לא נעלם. לא מנטר. זה לא... אבל הוא לא יותר מציאותי. זאת אומרת, המוות הזה בסיפור, מאשר האיים, או הנסיכות, או המלך, או הקוסם. זאת אומרת, בעצם הכל זה... הכל קיים ולא קיים, זאת אומרת, כמה שזה לא קל לעיכול. הנסיך נרעד, הוא זכר את האיים היפים, אבל הלא אמיתיים, ואת הנסיכות הלא אמיתיות, אבל היפות. בסדר, הוא אמר, אני יכול לחיות עם זה. הוא <laughs> ראה את המוות. היה צריך להחליט בעצם. עכשיו, אם אתה באמת מבין שאין אמת ואתה יכול לחיות עם זה, אז אין שום סיבה לא לחזור לחיים הרגילים. לא רק שאין שום סיבה, גם אין מקום אחר. זאת אומרת, אין פה איזה מחלקה ראשונה שנמצאת שמה ואפשר לעבור אליה. זה החיים. וגם אמרנו, אם אתם זוכרים בסוטרת הלב, סמסרה איז נרוונה, נרוונה איז סמסרה, זה הכל, זה הכל נמצא פה, זה רק מבט אחר. אבל, מה קורה? אותו עולם, שקודם נלחמת איתו, אתה מפסיק להילחם איתו, ואתה מתחיל להסתכל על הכל, בתור שעשוע. זה המשחק. This is the only game in town, זאת אומרת, אנחנו פה, זה מה שיש לנו לעשות, אבל זה לא משהו שצריך להילחם איתו, וזה לא משהו שצריך להיאבק איתו, וזה לא משהו שהוא טוב או שהוא רע. בסך הכל אנחנו יכולים להסתכל על הצד שלנו ולראות האם זה גורם לסבל או לא גורם לסבל, אם זה לא גורם לסבל אז... בואו נמשיך עם זה, אם זה כן גורם לנו סבל, אז בואו נראה מה גורם לנו סבל. ואז מה אמר לו המלך, אחרי שהוא אמר, אני יכול לחיות עם זה? אתה רואה המלך? גם אתה מתחיל להיות קוסם. זהו, זה הסוף. זהו. אז גם אתם יכולים. בדיוק, כן. יש, יש <pathetic> לי שאלה... קושייה. קושייה, לא יודע, מקשור, לא משנה. יש לי חבר ש... חבר שאל אותי, אז ממני לשאול, כן. כן. אין עדיין, אז מה אכפת? נגיד שאני נשוי. כן, נגיד, חבר שלנו. כן. יש לי חבר. ו... אני כבר בנק יחסים, ויש לי גם ילדים, וכזה, הזוג שלי, לא שאני, אני לא בגלל שאני אגיד שאני אני גבר, זה נגיד כן. היא או שהיא, as the case may be. הפך אותך בן אדם. במרכאות. אתה או הוא? מה? טוב, אני, אני תמיד אומך בן כן, השני, הספאוס, כן. הספאוס, כן. החבר של החבר, כן. עכשיו... אוי, אותי. מי הפך להיות חראות? הספאוס. אשתי הפכת מאוד מאוד קשה. אוקיי. מה זה קשה על הפנים? מאוד מסובך. קשה לחיות, חשבת? יכול לבוא ולהגיד, נגיד, היא כל הזמן צבנית, היא כל הזמן מומרת, כלומר היא מציקה, אין, תן, תבחרו משהו, תבחרו מה שאתם רוצים כ, אה, כמשהו שאתם לא אוהבים. הכי לא אוהבים זה מה יש. בוא. עכשיו נעצור, זה כל הסיפור. כן. עכשיו אני צריך לשבת, אני צריך לשבת, אתה יושב וחושב שנייה אחת רגע, מה העניין בעצם? הרי ברור, ברור לי שכל, ברור, צריך להיות ברור לך שכל, לכל אחד מאיתנו שאם אני מתבאס מההתנהגות של הצד השני רק יצביע עליי, עליי, עליי להלין. נכון. כי הדעות שלי הן שלי ומה רבותה, כלומר מה יש לבוא, רק סביבה יכול להיות שהוא רואה, אני סתכל עליו לצד השני סובל, אני יכול, אם אני ממש כאילו... קומפשנט, <קופשנט> <שאני>, כן. כן, קומפשנט, כן, <קופשנט> כן, <קופשנט> <קופשנט> הוא סובל ולקבל את זה. ואז יצא מצב בעצם, שבאופן תאורטי, אה... כלומר, באופן תיאורטי, כלומר, אני, אני יכול, כלומר, בת הזוג שלי, או בן הזוג שלי, לא יודע, יכול להיות קרפדה. כן. שממש רעת לב ומפיקה רעל. כן. והכול אני יכול לקבל <laughs> את זה, כלומר, <כמובת, laughs> <אני, laughs> מה בחיים, כלומר, אני לא לקבל את זה, <laughs> כל הסיפור זה תרבול עצמי הקבלה. נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא עובד, והפער העצום הזה תמיד מטריד אותי. כלומר, יבוא הבודהיסט הכי גדול ויגיד לי שיכול... רודה יבוא ויגיד שהוא כן, סבבה, אני... אז אתה יכול להגיד ש... שמה... אפילו הוא לא יכול להגיד למה לא לחיות איתה. כלומר, אנחנו יכולים לא לחיות כאן, למה לא לחיות כאן? נכון, כן, כי בין כן לבין לא אין הבדל. ואם אתה כבר חיית עוד שנה, אתה יכול לחיות עוד עשר שנים. אתה יכול להגיד שהיום אני יכול גם לא לחיות, אבל אולי יש לנו עניינים משותפים. כלומר, נשמט את הקרקע... רגע. ממה? האם זה גורם לך לסבל? כן. לא לסבל, קודם כל כאב. קוראים לי בעלי לכאב, לפני הסבל. למה זה גורם לך לכאב? כי נגיד שמישהו אומר לך דבר לא נעים. כן. אתה מפרש, אתה קודם כל, זה לא כאב, זה סבל, לדעתי. לא, זה כאב. אתה עוד לא נתן לזה שם. מה? אתה עוד לא נתן לזה שם. עוד לפני שאמרת אפילו... נגיד שהוא צועק עליך, אפילו עצמו עצמו, כלומר. כן, מה פתאום? כן? בסדר, אוקיי, לא חשוב, נגיד. לפני שאף אחד לא תצעק עליי, איזה עובדה שהוא בראש. אף אחד לא טוחן לך בראש, ואתה יכול להיות בהופעה של להקה, ויהיה רעש הרבה יותר גרוע מזה, ואתה כולך תתמוגג. <laughs> זה... זה, גם, זה גם סבל, אבל... זה, זה לא סבל, זה כאב. כן, זה סבל אם <אח> אתה לא סובל את הלהקה או שאתה חושב שהיא צריכה להתנהג אחרת. <אח> <אח> אם זה... אתה יודע מי זה הלהקה ואתה באת, אולי כואב <coughs> לך, לך באוזן. אותו דבר פה, זה כאב, זה סבל. עכשיו תראה, בעצם מה קורה? אתה... יש לך איזושהי ציפייה מבן הזוג, נכון? בואו נשאל אותך ככה, נגיד, אני לא אוהב להכניס פוליטיקה. אבל האם ממש סבלת כששמעת על ביטן? למה? כלל החציפיות ממנו. מבין הזוג יש לך ציפיות. עכשיו, רגע, עכשיו, זה הסיבה לסבל שלך. מה ברור? ברור שהסיבה לסבל אז אני אומר, אם אתה כיוון שהכל אצלי, אז בפועל אין שום הבדל בין לחיות עם מישהו שהוא, במירכאות אם אני אקרא מכך שיפוטי, כאילו, מקסים, יפה, חמוד, נאור, מצחיק, משעשע, אוהב ונעים, ובין חרה, מנובל, קמצן, לא יודע, כמו הדברים, מכוער ולא נעים ומצחיח ולא מתקלע. כלומר, שני כלומר, אין שום הבדל מהותי. מהותי, מהותי, מהותי, מהותי נכון, אבל לא מהותי, יש הבדל. עכשיו, אתה צריך, למה זה נכון? מה? במקרה אחד יש סבל, כי יש פער בין המציאות. כן, מדברים עליך. תהיה קדוש, תפסיק היסטוריה. אתה לא צריך להיות קדוש. ובמקרה השני אתה לא סובל, נכון? בקריאה שני אתה לא סובל. אם היא נחמדה, חביבה, חוש הומור, אז אתה לא סובל. אז יש הבדל. יש בין המצב הזה שבו אתה סובל. לא קשור למואר. זה לא קשור למואר. עזוב רגע מואר. זה כמו לדרוך על אבנים או לדרוך על... עזוב, עזוב מואר. עוד הסבל בין הציפיות שלך ובין מה שקורה. לבין המציאות. כן, כן, נכון, נכון. עכשיו אתה יכול, מה? אם זה מצב שאתה יכול לשנות אותו, אני אמרתי לי שצריך להישאר בסבל? תעבור מיד לצד השני של הכביש. זאת אומרת, אפילו עד הלילה מאמר, שאלו אותו מה לעשות, אם אנחנו יושבים ועושים מדיטציה ויש מסביב כל הזמן יתושים. הוא אמר, תעבור מקום. ברור, ברור. עכשיו, אם אתה מחליט להישאר, ואתה אומר, אני צריך להישאר בגלל א', ב', ג', ד', אז תדע לך שהא', ב', ד', הם שגורמים לך לסבל, וזה לא הצד השני. אבל כי אם הצד השני... רק רגע, אבל יכול להיות שבאפשרות שבא, הזו... איזה, שאתה עוזב? שאתה, לא. שאתה מחליט להישאר בגלל א', ב', ג', ד', כן? שהם סיבות אחרות, למרות הזה, הסבל, כן. זה... זה שם, גורמים שמקטינים את הסבל אבל בכיוון אחר. נגיד אתה מרגיש בן אדם יותר טוב, נגיד רחמים, כן. לא יודע מה, כן, כן, כן, אז זה גם חלק מהמשחק. נכון, בהחלט, כן, שיקולים, הכל שיקולים. בסוף צריך לשקלל נגיד, כן. איזה קומבינציה או איזה שקלול מקטין הכי הרבה את עכשיו, אבל צריך, אבל צריך להבין. אין פה, לא, אין, לא, פה, לא, אין, לא פה אין פה, הרבה מקום, ל, אין, פה, אין פה באמת הרבה מקום לאינטגרציה, ואני אגיד לך גם למה, כי בעצם, מה שאתה צריך לבדוק זה כל דקה וכל שנייה כשלעצמה. הסבל, חלק גדול ממנו, נובע מזה שאפילו אם עכשיו, היא לא עושה שום דבר, אתה כבר זה מצפה זה. שהיא תעשה. אומרת, זה כמה זה באמת... באמת... מהיום, אפילו אחת שאומרים שהיא כל הזמן מנדנדת. כמה באמת היא מנדנדת? זאת אומרת, כשאתה באמת חי ברזולוציה הנכונה, ואתה בודק כל שנייה כשלעצמה, אתה יכול פתאום לראות שכן, זה קורה, לפחות שלוש פעמים בשבוע כאילו, אבל <laughs> <laughs> לא הרבה יותר מזה, זה לא שכל הזמן רגע, באמת. שאני לא, נגיד, לא, רגע, לא כן, מרגיד. אבל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להעלות את הרזולוציה. רגע, אבל אם נכון. נכון, נכון, אבל זה סימן שאתה לא, שאתה רק אומר שאתה מבין. אם אתה עדיין סובל, זאת אומרת שאתה לא באמת הפנמת שזה בעיה שלו, אלא אמרת שזה בעיה שלו. למה זה בעיה שלו? זה בעיה של אילן, כי אם מישהו צועק אליך, ואתה נפגע, כי אתה נפגע, אבל הבעיה היא לא שהוא צועק. הבעיה היא שאתה נפגע. תאורטי כן. לא, אם זה נותן לי זה בעיה שלך. נכון, נכון, בדיוק. אבל אתה צריך לראות את זה. זה לא, תגידי, אני לא בודה, לכן עליי זה לא עובד. אם זה לא הייתה, באמת האמת מוכלטת, אני כן חושב, אני לא מוכן לחיות ככה. אבל זה לא, אבל שוב, צריך להבין, זה לא שיש אנשים שהם בודה, ויש אנשים שהם לא בודה. ואנשים שהם בודה הם סובלים הכל, ואנשים שהם לא בודה לא סובלים שום דבר, או ההפך. זה לא ככה. לא, זה לגמרי לא ככה. זה, א', כמו שאמרתי, אתה צריך לראות בכל שנייה ושנייה, מה קורה כעת? לדוגמה, אתם מכירים את הסיפור הידוע על שני נזירים שעמדו לפני הנהר ועמדה שם הבחורה. <שמע> שני <שמע> נזירים עמדו לפני הנהר ועמדה שם הבחורה שביקשה שיעבירו אותה את הנהר, <שמע> והוא העביר אותה, ואחרי הוא... שעה הוא אמר לו, למה... אתה לקחת את זה אסור לפי החוק של זה, והוא אמר, אני השארתי אותה לחוף הנהר ואתה עדיין סוחב אותה. <שמע> עכשיו, אתה נגיד, יכול להיות באיזשהו מקום, בוא נגיד, חלק מאוד גדול מאיתנו נמצא שמונה שעות ביום בעבודה, כן? עדיין זה לא אומר שיש לנו מנוחה. Mm -hmm. למרות שזאת שמתנהגת ככה וככה, היא לא נמצאת בעבודה. זאת אומרת, אנחנו מביאים אותה לעבודה. חוץ מזה, גם כשאנחנו בבית, יש לי הודעה בשבילכם, היא לא כל הזמן מנדנדת. Mm. מפעם לפעם, okay. כשנחה עליה הרוח. Okay. אנחנו סוחבים את זה גם לרגעים שהיא לא מנדנדת. <laughs> אז או שאנחנו אומרים, היא עוד מעט תנדנת, <laughs> או שאנחנו אומרים, היא רק נדנדה, <laughs> או שכל מיני דברים. <laughs> זאת אומרת... <laughs> או <laughs> ש... לא אומר. שחלק, <laughs> ככל שאנחנו מצליחים... לעבוד ברזולוציה יותר גבוהה, זאת אומרת להיות יותר בהווה, הדברים מאבדים את הטרגיות שלהם. אבל רגע, זה עוד לא הבנתי כשאמרת את זה גם קודם. אוקיי. Okay. אבל לפוטנציאל הזה, יש גם... אין פוטנציאל. נגיד, בוא ניקח נגיד גישה עמוקה. שיודע, אישה מוכה. מוכה, כן, כאן. אני, כאן. מוכה, כן, מוכה, כאן. כאן. מוכה כן, אישה מוכה, מוכה כאן. כאן. שבכל רגע היא, היא, חושב, היא יודעת שבכל רגע יש פוטנציאל שהבן זוג שלה או הבת זוג שלו, כן, תגיע ובלי שום התרעה תכה אותה, כן, אז גם אז הרזולוציה הזאת, כאן. אין לה משמעות, כי היא ו... קיימת כל הזמן, היא לא קיימת יש חשש, אבל לא מציאות. כן, אבל זה חשש. נכון, אבל אנחנו אמרנו, אם אתה מצליח להבחין בין המציאות ובין המחשבות שלך על המציאות, החיים שלך משתנים. זאת אומרת, נגיד שמשום מה, לא יודע למה, החליטה להישאר איתו, עם הבעל המכה. לא נעים לי, כי אל תקפצו עליי, אבל כמה הוא כבר מכיר אותה? לא, תחשוב. על כמה שעות היא ביום, לא היא חושבת לא על לא זה, לא על לא זה. לא וכמה זה קורה. עכשיו אתה תגיד, זה לא בסדר שאתה מדבר ככה. זה היא אישה מוכה, זאת אומרת, זה האפיון שלה. זה היא מוכה ביום ומוכה בלילה, היא חיה את זה. מוכה בפוטנציה, לא. אז לא זה. זהו, אז בדיוק, בפוטנציה, בפוטנציה, זה בפנטזיה. אבל היא לא יכולה לדעת מה לא לד... יקרה. וזה קורה פעם ולא משנה מה. נו, אז אנחנו ראשית כל חלק גדול מהחיים שלנו אנחנו מתכוננים לדברים. איך אמר ג'ון לנון Life is what happens when we are getting ready for other things. When we too busy making plans. זה החיים שלנו. זאת אומרת, נגיד אם יש לך איזושהי בעיה אם אתה בהחלט, אתה מוזמן לשבת ולחשוב איך לפתור את הבעיה. קח לך רבע שעה, על פי רוב לא צריך יותר מזה, גם אין מה לעשות יותר מזה, תראה כל יום, רבע שעה, מה אפשר לעשות לבעיה הזאת, האם יש לך... לה... וכשאתה לא נמצא בזה, אז תראה איך שאתה בעצם יוצר את הבעיה. אין עכשיו בעיה. גם מכיר את הבדיחה <coughs> המשפשפת הזאת, על ההוא שהיה חייב... מיליון דולר לבנק, והוא הרים טלפון למנהל ואמר אני לא יכול להחזיר את זה, ואז הוא אמר מעכשיו הוא לא ישן, אני כבר יכול לשבת. <laughs> אז אתה מבין שהבעיות שלנו, רובן, <ציר> הן לא מתמידות, זאת אומרת הן או בעבר או, באות, או בעתיד. ואם זה בעתיד, שוב, אני לא חושב שלא צריך לפתור אותן או לטפל בהן. אבל לא לסחוב אותם. אתה מבין את ההבדל בין זה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מסתכל ורואה, האם יש משהו שאני יכול לעשות? <מת> אם יש, תעשה, בשמחה. אם לא, תעזוב. עכשיו, מה זה תעזוב? אני יכול להגיד לך, תעזוב מהיום עד מחר, אתה תמשיך לחשוב על זה. <מת> אבל כשאתה חושב על זה, תראה שאתה חושב על זה, שזה לא הבעיה, זה העתק של הבעיה, שאתה הכנסת לך לראש. או שלא אתה, לא חשוב, לימדו אותך שבעיות לא עוזבים כאילו, אלא צריך... עכשיו, אותו דבר, נגיד הבעל המכה, אז הוא מכה. כשהוא מכה זה כואב. ואם היא חושבת שהוא לא צריך להכות, והיא נשארה, אז היא סובלת גם. ואחרי שהוא מכה זה עדיין אולי לא כואב. <laughs> אבל... אבל זה משהו אחר, אתה מבין? עכשיו, העלבון, הבושה, ההרגשת חוסר ערך עצמי, הפחד, <ח> הפחד <ח> הכל, הכל, כל הדברים האלה, פחד זה היה הנושא של השיעור הקודם, זה הכל דברים שנמצאים אצלנו בראש. מה זה פחד? פחד זה התחושה שהולך לקרות משהו, משהו לא טוב, משהו מאיים. <חוס> מה? מהלא נודע, לא נודע. על זה יש לי משהו אחר להגיד, לפי הבודיזם, אין מה לפחות מהלא נודע, כי הלא נודע הוא לא נודע. מה קורה עם הלא נודע הזה? הוא לא באמת לא נודע, אלא יש איזשהו חור, אנחנו ממלאים אותו באיזשהו סצנריו, <חוס> שאנחנו מכירים מצוין, ואנחנו אומרים זה יקרה. כי אם באמת זה לא נודע, מי אמר שזה יהיה רע? אבל איפה היא? זה לא, אנחנו ממלאים את האי ודאות הזאת באיזשהו מילוי. אם לא, תראה, לחיות, לחיות את החיים באמת בהבנה שאתה לא יודע מה יקרה בעוד רגע, זה הרפתקה נפלאה. זה לא חייב להיות משהו שגורם לסבל, אבל אם אנחנו אומרים, אה... Ah, יש אפשרות כזאתי, כזאתי, כזאתי, וכולן רעות, ואחת מהן תקרה, אז כן, אבל הלא נודע הוא נודע, זאת אומרת, כמו שהבודהיזם לא מכיר בתת מודע. אבל יש משהו יותר גרוע שזה קורה רוב הזמן. כן. בעניין הזה שרוב האנשים, בשביל להתמודד עם הלא נודע הזה, מניחים שמה שהיה הוא שיהיה, וגם בגלל מגבלה אנושית. ברור. זה אותו דבר. זה אותו דבר, השני. כן, כן, ברור. אתה לא יכול בכלל לצפות עתיד, כמו שאמרה עליסה בארץ הפלאות, אבל אתה לא יכול לחשוב על משהו שהוא בלתי אפשרי. תמיד אתה, עתיד זה איזושהי אקסטרפולציה של העבר. זאת אומרת, אם איזשהו שינוי או משהו, אבל אין באמת יכולת חיזוי. אבל שוב, גם פחד וגם תקווה, שניהם גורמים לסבל. למה? כי אתה לא חי בהווה. אבל אפי, אני, שיעור קודם, אילן אמר לי משהו, שכנראה אתה אמרת לא מתאישיות, שכל פעם שאני מרגישה, לא משנה, באי לחץ, סובלת או חרדה, להסתכל על המחשבה ורק להגיד, היא או עבר. כן. אוקיי? כל השבוע זה מה שעשיתי. אמרתי לפני חמש דקות עוד פעם. מה? אמרתי לפני חמש דקות עוד פעם. אבל לצטט אותך זה יותר רציני. לא, אמרתי לרומת תלמיד. אז זה מה שעשיתי כל השבוע. כן. ועצרתי המון פעמים. כן. וכעס, וזה, כל פעם שהיה לי. כן. וזה תמיד היה... או עבר או עתיד, כן. ואז אמרתי, רגע, אבל... אז מה עכשיו? אין לי שום... פעם אחת לא תפסתי את עצמי. בעובד. כן. זכויות לצורם, את לא יכולה לתפוס את עצמך, את לא יכולה לתפוס את עצמך אני אגיד לך גם למה, כי לכפוס את עצמך את מתכוונת לחשוב, וכשאנחנו חושבים זה כבר לא במציאות, אנחנו תמיד חושבים על הרגע t מינוס אחד, זאת אומרת אם אני אומר נגיד אוי דרכתי על מסמר, זה כבר אחרי שדרכתי, אז ניסית לעשות את זה על רופא שיניים, כן מצוין, ממש כל שנייה, כן נו אבל אין, אין, את מבינה ש... אין, אז אין את הרגע הזה. כן, הכל, כל הזמן, רק זה קיים. אבל אין את המחשבה על הרגע. אין את המחשבה, זה הרגע, הרגע קיים כשאת מצליחה לקלף את המחשבה. או... או... זה מה שקורה במדיטה. כן, גם המחשבה זה דבר שקיים. אז זה פחות כאב שאמרתי עתיד דבר עתיד דבר. אבל היית עסוקה במשהו אחר. לא, זה כן... פחות סבל, לא פחות כאב. יש עוד שלב אחד, לא אמרתי. לזכור שאם זה עבר, אמרנו... זה כבר עבר. זה כבר חסר משמעות. אל"ף זה גם דעה. זה מחשבה שהיה לך משהו, מי יודעת אם זה נכון מה שחשבת, זה מה שאני זוכר, איזה זיכרונות על משהו שהיה, שאני לא יודעת בכלל אם זה היה, וככה זה היה, זה דעות שהיה לך. ועתיד בכלל לא מדבר, כי זה בכלל לא קרה. כי זה רק אקסטרפולציה של זה השלב הבא של למה זה חסר משמעות. אבל מה שחשוב, מה שחשוב זה באמת להבין, שאני אגיד את זה בצורה כאילו הכי רדיקלית, זמן זה קונסטרוקציה מחשבתית. ומחשבה וזמן זה אותו דבר בעצם, אין מחשבה בלי זמן ואין זמן בלי מחשבה וכשבאמת מבינים את זה, לא מבינים מבינים אלא realize, זאת אומרת שאתה חי את זה, אז באמת הדברים נראים לגמרי אחרת כי כל הבעיות שלנו זה מדעות ודעות זה תמיד או מהעבר או מהעתיד. המציאות כשלעצמה כרגע לא יכולה להיות בה שום בעיה. שום בעיה. יכול, יכול להיות כאב. יכול להיות... אה, אה, אה, שוב, כאב נפשי, כאב פיזי, כן. אבל אם אנחנו... לא, לא, לא. כאב זה כאב. מה זה כאב? זה לחץ על עצבים מסוימים. כאב פיזי. זה לא סבל. סבל זה הסיטואציה שאתה חושב שהכאב הוא לא מוצדק. הוא לא צריך להיות עכשיו. זה כאב חוץ מכאב פיזי. כאב נפשי, כן. כן, אותו דבר. היה לך קשר עם בן אדם, והבן אדם הזה סובל, או הבן אדם הזה... קרה לו משהו רע, או חס ושלום הוא הלך לעולמו, כואב לך, אתה קשור אליו בדיוק כמו שאתה קשור לגוף שלך. הכי יפה זה המשולב דרך אגב, אם לך בגלל זה את הסבירה, עומד, שמע, עד הסוף, תראה מה זה כאילו משולב. אבל זה לא עניין שבמחשבה. זה יותר עדין, זה עניין של רגש, זה לא עניין של מחשבה, זה עניין של רגש, ורגש זה מורכב ממחשבה, מתחושה, יש לך גם תחושה פיזית בעצם. כשאתה באמת מתגעגע, יש איזשהו אלמנט פיזי שיכול להיות מאוד קל או יכול להיות די ניכר. זה לא רק מחשבה, אם זה רק מחשבה, אז זה משהו אחר, אז זה אפילו לא באמת כאב, זאת אומרת, אז, אז אתה יכול לראות את זה כמחשבה. הבעיה העיקרית שלנו בעצם, שאנחנו מערבבים בין הדברים ואנחנו לא מצליחים לעשות אנליזה מספיק מדויקת. זאת אומרת, למשל, אם אני לוקח געגוע, בתור מילה אחת, זהו, געגוע, אני מתגעגע, ולכן אני סובל, אם אני לא מתבונן בגעגוע, אז זה משהו לא כל כך ברור, משהו קצת מעורפל, מאיים, רע, קשה להתמודד איתו, אני לא מתמודד איתו, אני סובל בשקט, כאילו, <laughs> כמו פולני טוב. אם אני באמת מתבונן, ואני רואה בדיוק בכל שנייה מה קורה לי ומה כעת באמת פועל אצלי, האם זאת מחשבה? האם זה, אה, אה, <coughs> עד כמה זה קשור לאגו שלי? עד כמה זה, איזה דעה יש לי? זאת אומרת, למשל, מה זה געגוע? נגיד שמישהו נסע לנסיעת עבודה לארצות הברית לחודש, והוא איננו. אז הכל ברור, אין, יכול טיפה, אבל זה לא... זה... לעומת זאת, אבל הוא איננו, כרגע הוא איננו. עכשיו נגיד שמישהו נסע ואתה יודע שהוא לא יחזור. לא, הוא בארצות הברית, הוא אותו הוא דבר. דבר. פיזית, זה אותו דבר. אתה יכול לדבר איתו בטלפון, בסקייב. אבל אתה נורא מתגעגע כבר, כי לא, אתה יודע שהוא יחזור. מה ההבדל בין שתי הסיטואציות האלה? זה מחשבה. עכשיו, אם אתה רואה את זה, עכשיו, אם הוא נסע בגלל שלא יודע מה, בחרו אותו לשחקן השנה בארה״ב והוא קיבל את החוזה הכי טוב בעולם להופיע בטלוויזיה האמריקאית זה דבר אחד אם הוא נסע כי לא יודע מה ברח מהמשטרה, ברח מהמשטרה <laughs> זה, <laughs> זה דבר, <laughs> אחר. <laughs> דבר אחר זאת אומרת אתה צריך לראות מה המציאות כאילו ומה המחשבות ומה הדעה שלי לגבי מה זה אם זה טוב או רע וכמה זה תורם לסיטואציה. איך אתה אומר מה זה עוזר לי הגעגוע זה טוב לא טוב לי, אני לוקח את זה, אני לא לוקח את זה. אבל כבר זה כבר תהליך מחשבתי. כל ההתבוננות. ברור, ברור. התבוננות זה מחשבה. לא דווקא. לא, לא דווקא. אפשר להתבונן. דרך איזה חושים אתה יכול להתבונן חוץ מאשר דרך המחשבה? זה לא משהו שאתה רואה בעיניים, זה, זה משהו שאתה רואה לא בעיניים, אבל אם זה דבר, במה, באיזה חוש אתה מבחין שכואב לך ביד? במחשבה? לא. אנחנו בעצם, מה שאנחנו באמת, אם אנחנו, אז המודעות. מחשבות מופיעות בפני המודעות, כאבים מופיעים בפני המודעות. תחושות מופיעות בפני, הכל מופיע בפני המודעות. המודעות יכולה לראות מחשבה, וכשהמודעות רואה מחשבה, היא לא חושבת. היא מודעת למחשבה, זה הבדל מאוד גדול. ואותו דבר, המודעות מקבלת את הכאב למשל. יש כאב, אם אני לא רואה, אם אני לא מודע, אז אני כאב. אם אני מודע אז אני יודע שיש כאב שמופיע בפני המודעות שלי זה לא אני, אני לא מזדהה איתו, אני מתבונן בו. עכשיו כשאני אומר מתבונן כמובן זה, זה בהשאלה, אבל בעצם המודעות שלנו שזה בעצם אם אנחנו משהו אז אנחנו המודעות יש לה בסך הכל שתי תכונות It's open and knowing, זאת אומרת, היא פתוחה והיא יודעת. עכשיו, אם תתבונן במראה, אתה תראה שהמראה, אם עומד מולה משהו אדום, אז היא כאילו נהיית אדומה, אבל היא לא מושפעת מזה, ועוד רגע יכולה להיות כחולה, ולא נשאר בה שום דבר. אותו דבר המודעות שלנו. כל דבר מופיע בפניה. שום דבר לא מפריע לה, שום דבר לא מכתים אותה, לא נשאר לה שום דבר, אבל בניגוד למראה היא יודעת. זאת אומרת, יש לה מין תכונה כזאתי של ידיעה. ויש כאלה שמגדירים את זה, זאת אומרת, בתור לומינוס, uh, זאת אומרת, היא מאירה, יש, יש משהו, אי אפשר להסביר את זה במילים, אבל היא יודעת, היא יודעת גם שהיא יודעת, בניגוד למראה או בניגוד למצלמה. היא חיה, היא, היא, היא חיים, היא לא איזה מראה מתה, אבל זה אנחנו. אנחנו עכשיו, הגוף שלנו למשל, זה משהו שמופיע בפני המודעות. אנחנו לא הגוף שלנו. אנחנו המודעות לגוף שלנו. והמחשבה, אותו דבר. אנחנו לא המחשבות שלנו. יש מחשבות, בודה אמר, there are, thoughts, there are thoughts, but no thinker. זאת אומרת, התוספת על זה שאנחנו חושבים, שאנחנו זה שחושבים, זה שחושב, זה תוספת שעושה לנו בעיות. אנחנו כן מודעים למחשבות. אבל שוב, המודעות זה דבר יותר כללי, כאילו, כי כאילו, הוא לא אישי, אבל... Prizeurun> זה מה שאנחנו עכשיו... הוא לא אישי? לא. מה הכוונה? הוא לא אישי. הוא לא אישי. לא, הוא לא שלך. אתה שלה. אתה נמצא בתוך המודעות, ולא המודעות נמצאת בתוכך. מה הקשר בין המודעות שלי, לא שלי, אליי? לאליי? כן. יש קשר? לא, המודעות היא לא כללית בעולם. זה מה אמר לו. מה? שאני אומר על עצמי. מי אמר? טולה, הנאצי הזה, הגרמני הזה. אקארטולה. אקארטולה, כן. מה שהוא אמר, כשאני חושב על עצמי, למשל, שאני חרא של בנאדם. כן. אז מי זה זה שחושב? ומי זה זה שהוא ה... כן, בסדר, כן, כן, אבל זה... חלוקה פנימית, חלוקה... כן, החלוקה היא לא נכונה, זאת אומרת, זה... נכון. אני ממציא בתוך עצמי, זאת אומרת, האני זה עוד מחשבה. זה קונסטרוקט מחשבתי שאנחנו אימצנו. עכשיו, צריך להבין, זה לא אנחנו אימצנו, זאת אומרת, זה לא אני אימצתי ולא אתה אישית אימצת, אמרו לך את זה, ואתה קיבלת. וגם לי אמרו, וגם אני קיבלתי. אבל זה כמו 에, einer, משהו ששוטפים לך את זאת אומרת. אבל תנסה למצוא אותו, לא תצליח. את העני? כן. אז איפה הוא? אתה צריך לעשות קצת מיפוי בשבילי, בסופו כן? בין עני, מודעות, מחשבות. איך, איך, מה, מה, בסדר, מה קשור, איפה, איפה, שש ומה, דקות, שש דקות, כן, ליכוד, ליכוד, לא עכשיו דווקא, כן, כן, בסדר, כן, לא, בסדר, זה לא בדיוק, המיפוי זה בעצם יותר עניין של שכבות, זאת אומרת של רמות, זה לא שהם כולם על אותה רמה ואנחנו צריכים למקם אותם אלא זה... כן, אבל התכוונתי לזה. מי נמצא בתוך מה, אם בכלל יש היררכיה או... יש היררכיה, זאת אומרת, אין היררכיה כי אין חלוקה. אבל אם אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו עדיין צריכים חלוקה, אז יש היררכיה. וההיררכיה אומרת שהמודעות, הכל נמצא במודעות. ואני, ויש בפני המודעות, מופיעים חמישה דברים בעצם, שישה דברים, זה מראות, זה קולות, זה תחושות גופניות, זה ריחות וטעמים ומחשבות, זה שישה דברים, <חושים>, כן אבל החוש השישי הוא גם חוש, <חושים> זאת אומרת מחשבה, אצל הבודהיסטים מחשבה זה חוש ומחשבות זה input, בדיוק כמו קולות או כמו מראות, כל אלה הם מופעים, במילה הכי טובה זה arisings, זאת אומרת זה דברים שמופיעים בפני המודעות. עכשיו האני זה מחשבה, זה עוד מחשבה אחת, שבעצם הבעיה הכי גדולה שלנו זה שאנחנו אה, אה, מבלבלים בינה ובין המודעות. לפעמים אנחנו מודעים למודעות, אבל אנחנו מבלבלים, אבל אני לא רוצה לבלבל פה ואני אגיד ככה, ש... אני זה קונסטרוקט מחשבתי שמכיל מצד אחד מחשבה שאומרת יש אני וביחד עם זה זה גם מחשבה שאומרת שהגוף שלי זה אני. זאת אומרת, זה לא ממש פשוט אבל זה לא נורא מסובך, זאת אומרת זה לא... הבאתי אותך עוד פעם? בסדר, זה לא סייאנס רוקט ואני גם מנסה לעשות את זה מהר אבל אם אתה רוצה זה הראשי פרקים כאילו, אבל מה שחשוב להבין בוא נגיד, בשלב הראשון הכי חשוב להבין זה אה, שהמחשבות לבלבל, כאילו, בין המחשבות ובין המציאות זה גורם לבלאגן וזה גורם לסבל. זאת אומרת, ושוב, אני רוצה להיות מדויק, מחשבות זה גם כן מציאות. אבל זה מציאות של מחשבות, זאת אומרת, לערבד בין מחשבה על המראה, על המר... מה שאני רואה עכשיו, ובין מה שאני רואה עכשיו, <חשבה> מחשבה על מה שאני רואה זה לא מה שאני זה קול. אני קורא לזה מחשב... אני קורא לזה איילון. מצד אחד זה עוזר לי מאוד. זה לא עוזר. או שזה לא עוזר, לא חשוב. זה גורם לי למשהו, או טוב או רע. אבל מה שעכשיו אתה שומע זה קול. קול קוראים זה יותר פשוט לי להבין. אז אותו דבר המחשבה. לא, לא, לא זה. דווקא מחשבות וחושים ועני עוד איכשהו. העניין הזה של המודעות, כן. הוא לא עכשיו, אם אתה יכול פעם אחרת, כן. אה, לא כך ברור לי, עוד פעם אני כבר פוחד להגיד, שי... אל תפחד, אל תפחד, לא תגיד לא לא פה. אל, פה. היא, היא, אבל לא, רגע, לא, המודעות הזאת, כן. היא, לפי מה שאני כרגע מבין, היא המטריה, היא כן. מרחוקת. אל אפשר להגיד לו, אפשר לקרוא לו, בהחלט, כן, אין שום בעיה עם זה. אני לא אצל אנשים דתיים, ולא אפשר להבין מה זה ואיך היא, מה השיוך שלה אליי. בסדר, אנחנו יכולים לדבר על זה. מאה אחוז, אין בעיה, תזכיר לי רק, אנחנו רק עכשיו.